Euskaraz, lasai solasteko tartea askaintzen du. Patxadaz, presiori gabe, beldurri gabe, Euskaraz solastu, bertzeik ez. Euskalduntzeko bidian daudenak ez dira bakarrik egonen. Bide lagunak ere ondoan izanen dituzte. Guk emandako hiru gairen inguruan solastu beharko dute, hogei minutoko hiru saiotan. Beraz, lauko taldetan paratuko ditugu mai baten bueltan. Laukoten osaera honako izanen da. Euskaraz, ongi moldatzen den pertsona bat eta praktikatzera joan diren hiru lagun. Ogei minutuko txanda izanen da bakoitza eta gero, formula matematiko simple baten bidez, parte hartzaileak maiz aldatuko ditugu, jende dezberdinarekin elkartuz.